Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil al-alamin, wa al salatu wa salamu ala khairi khallqillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa teslima kathira. Beginn begin mit dem Namen Allahs, des Allgnädigen, des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil Barmherzigkeit, unserem Prophet Muhammad sallallahu alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen an derjenigen Stelle weiter, an der wir letztes Mal stehen geblieben sind. Und zwar sind wir immer noch bei den ähm, sogenannten Shrut, die sogenannten Bedingungen dafür, dass ein äh, Bay'ah-Vertrag gültig ist. Und wir sind heute bei der äh, siebten und letzten Bedingung. Und da geht es darum, dass der Thaman bekannt sein muss. Ähm, und Denn wenn die Begründung dafür ist, der Prophet a.s.w. Rar-Verträge verboten hat, äh, solche sogenannte Risikogeschäfte verboten hat. Und wenn natürlich der Thamann äh, bei einem Bay-Vertrag unbekannt ist, dann ist das natürlich ein höchst riskantes Geschäft, äh, wie man sich selbst natürlich äh, denken kann. Äh, zum Thamann gehört nicht nur äh, dazu, dass man sagt, ich verkaufe es für drei oder für vier oder für fünf, sondern dass man natürlich auch die entsprechende Einheit erwähnt, wie zum Beispiel äh, erstmal die, die Art äh, des Metalles, wie zum Beispiel Gold oder Silber und dazu auch die Gewichtszahl, wie zum Beispiel 100 Gramm Gold oder 1 Euro oder 10 Dollar oder Ähnliches äh, sagt. In der Realität, wie wird diese Bedingung oft verletzt? Sie wird oft dadurch verletzt, dass zwei Leute einen Bärvertrag eingehen Und ähm, der, Käu der, der Käufer fragt, äh, was kostet das? Und der Verkäufer sagt, mach dir mal keinen Kopf, äh, wir werden schon irgendwie einig werden, das wird schon äh, nicht so teuer sein, äh, du wirst äh, damit auf jeden Fall zufrieden sein und solche Ausdrücke, die man vielleicht unter äh, Freunden sagt ähm, oder einfach um Vertrauen zu äh, erwecken und am Ende ist man dann eventuell überrascht, Und solche Ausdrücke, wodurch der Thaman unbekannt wird, sind gemäß, Ijma ah, gemäß dem Ijma'ah, sind sie Facid solche Verträge. Und es reicht auch nicht aus, wenn der der Preis der Thaman bekannt ist, allerdings nur einem von beiden Vertragspartnern, sondern der, Vertrags der Preis muss allen bekannt sein. Also wenn zum Beispiel der Käufer sagt, Ich, kaufe das, ich möchte das Produkt kaufen und er äh, fragt, wie viel kostet es und der Verkäufer sagt, äh, das steht auf dem Preisschild drauf und äh, dann sagt er, okay, ich bin damit einverstanden. Dann ist auch dieser diese Vertragsform Fazit, ähm, weil der Preis vielleicht dem äh, Verkäufer bekannt ist, auf dem Schild, aber der Käufer davon keine Kenntnis hat. Ähm, insofern wichtig ist, dass der Thamen bekannt ist und er muss eben bei den Vertragspartnern Äh, bekannt sein ähm, eine weitere form von von uh, unbekanntheit des themmern ist wenn zum beispiel jemand sagt äh, ich verkaufe dir ich verkaufe dir äh, das produkt für den mittleren goldpreis des morgigen tages äh, das wird zwar im laufe des morgigen tages klar wie hoch der preis ist also der, der mittlere goldwert wird Der äh, mittlere Goldpreis wird im Laufe des morgigen, oder mit Ende des morgigen Tages bekannt sein. Ähm, aber als der Vertrag geschlossen worden ist, äh, war eben der Thamann in der Schwebe. Und deswegen ist äh, dieser äh, wiederum auch ein ähm, Risikovertrag. Und wir sehen natürlich, solche Verträge können zur ähm, Unzufriedenheit führen. Die Unzufriedenheit äh, entweder seitens des Käufers oder des Verkäufers. Und das ist ja genau, was wir vermeiden wollen. Denn Allah SWT sagt, لَا تَأَكُرُوا عَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِنْ لَا أَن تَكُونَ عَنْ تَرَاضٍ Das heißt, verzerrt euer Vermögen untereinander nicht auf nichtige Weise auf. Es sei denn, es geschieht auf mit geg gegenseitigem Einvernehmen. Ja, und das heißt, dass beide Vertragspartner einverstanden sind. Und wenn jemand wüsste, dass er einen Preis bezahlen muss, der höher ist, den er eigentlich normalerweise zahlen würde für ein Produkt, würde er niemand den vertrag eingehen und äh, deswegen sind solche arten von verträgen facet und dementsprechend auch äh, verboten oder zum beispiel jemand sagt ich verkaufe dir das produkt für den gleichen preis für, für den auch ali ihn bei dir gekauft hat ich verkaufe dir das buch für den gleichen preis wie ihn äh, abdullah bei dir wie es abdullah bei dir erworben hat ähm, wenn der preis beiden bekannt ist für, für, für, für den abdullah ...für den er bezahlt hat, dann ist natürlich kein Problem, dann ist der Preis sehr bekannt. Aber wenn eben nur einer von ihnen beiden weiß, ähm, und ähm, dann ist es äh, ungültig. Weil es könnte ja sein, dass er sagt, komm mal zu, ich verkaufe dir das Buch für denselben Preis, wie auch dein Bruder es bei, dir, bei mir gekauft hat. Nicht mehr und nicht weniger. Das erzeugt ein Vertrauen seitens des Käufers, weil er denkt, dass er ihn deswegen nicht reinlegen wird... Aber es kann sein, dass der Preis für diesen Käufer höher ist, als äh, oder ihm höher vorkommt oder ihm höher ist als der Preis, den er Abdullah gegeben hat, auch wenn es der gleiche Preis ist. Aber es geht ja um die Relation. Was für mich günstig ist, muss ja nicht für eine andere Person auch günstig sein. Und auch hier wird wieder die Zufriedenheit verletzt, wenn der Thamann äh, nicht preis, nicht nicht klar und deutlich ist. Und ähm, Anders ist es zum beispiel wenn jemand sagen würde ähm, wenn jemand wenn der der endpreis nicht klar ist aber man ihn sich ausrechnen kann das heißt zum beispiel du gehst in einen stoffladen rein und diesen stoffladen ähm, fragt der käufer was kostet dieser stoff und er sagt es kostet was kostet diese rolle diese rolle und er sagt es kostet ähm, 5 euro pro meter fünf euro pro meter dann ist dieser preis vielleicht nicht auf Anhieb klar, aber er lässt sich errechnen. Er lässt sich errechnen und deswegen, wenn er dann die ganze Rolle nimmt, dann muss er das eben mit der Metazahl multiplizieren. Dann hat er auch den Preis, den er haben möchte, den er den er bezahl zu bezahlen hat. Insofern ist der Preis nicht auf Anhieb klar, aber er wird klar, dadurch, dass der Käufer die Rolle in die Hand nimmt und schaut, wie viele Meter es sind, Und so werden viele Produkte auch verkauft. Die werden per Meter verkauft, per Kilo verkauft, je nachdem, ähm, wie heißt das. Das heißt, der Preis wird klar. Denn wenn er letztendlich, bis er letztendlich Geld bezahlt, muss ja vorher ausgerechnet werden, wie viele Meter Stoff es in diesem Fall gewesen sind. Ähm, ja Wie sieht es aus, wenn jemand zum Beispiel einen... einen ähm, einen haufen verkauft und zwar gibt es manche man juaf auch arabisch ja, also manche äh, händler zum beispiel gewürzhändler äh, sie verkaufen manchmal äh, etwas per per hohlmaß ja äh, oder auch manchmal einfach er sagte zu spät ich verkaufe dir äh, einen von einem haufen mehl oder einen haufen von einem bestimmten gewürz oder eine handvoll oder ähnliches ähm, wenn er natürlich wenn er natürlich sehen kann, dass, also müssen wir voraussetzen, dass bei diesem Haufen natürlich die Qualität gleich ist. überall gleich ist. Es darf nicht sein, dass am äh, oberen Teil des äh, Häufchens äh, oder bei Trauben, wenn sie oben sind, dass sie gut sind und unten sind sie wiederum äh, schlecht. Aber wenn er sagt, oder zum Beispiel eine Kiste, eine Kiste von Trauben, eine Kiste von Orangen, eine Kiste von von, von irgendwelchen anderen äh, Erträgen, jemand sagte ich kaufe ich möchte diesen haufen kaufen äh, für 5 euro zum beispiel dann ist zwar die, die das gewicht nicht bekannt aber die menge kann er mit eigenen augen sehen oder mit den eigenen händen ertasten und deswegen ist zwar nicht bekannt wirklich wie viel er bekommen wird dafür aber er, der preis ist bekannt und die ist äh, entschuldigung es ist unbekannt wie viel ein gewicht bekommt oder ein hohlmaß bekommt aber er kann mit eigenen augen sehen was er letztendlich bekommt und soange solange das alles die gleiche qualität hat gibt es auch keinen grund dieses ähm, für ungültig zu erklären ähm, ja insofern sehen wir dass es bei diesen allen diesen beispielen prinzipiell darum geht dass unser äh, versus unser unser unser, unser then klar und deutlich ist Ähm, der summern darf auch nicht ähm, auf eine art und also wir wissen ja es gibt verschiedene arten von summer gerade in der heutigen zeit gibt es verschiedene arten von währungen und jede währung ist ja letztendlich nicht ein nichts anders als eine Art artn ähm, und so könnte es sein dass jemand ähm, klar und deutlich einen summer nennt ob er aber in der realität ist er nicht deutlich ähm, wie kann das sein Er sagt zum Beispiel, ich verkaufe dir dieses Buch für, äh, wenn er sagen würde, ich verkaufe dir das Buch für 10 Euro weniger 2, dann ist es klar, dass es 8 Euro sind, jetzt keine Diskussion. Aber wenn er sagen würde, ich verkaufe dir dieses Buch für 10 Euro weniger zum Beispiel 2 Dollar, 2 Dollar oder 2 US-Dollar, um es deutlich zu machen, dann wäre äh, hätten wir ein Problem. Denn es ist zwar klar, was 2 Dollar sind und es ist auch klar, was 10 Euro sind, aber es ist nicht klar, was rauskommt, wenn du das eine vom anderen abziehst, weil eben die Währungen nicht stabil sind und äh, heute kriegt man vielleicht für 1 Dollar 1 Euro und morgen kriegt man dafür weniger oder äh, dementsprechend mehr. Insofern ist diese Art von äh, Kaufvertrag, äh, diese Art von Thämmen wäre auch eine Form, äh, es ist zwar nicht ganz unbekannt, aber es ist so unbekannt, dass wir ähm, diesen Vertrag für ungültig erklären würden. Insofern muss es bei einer einzigen Währung äh, bleiben, äh, in, in diesem Fall der Subtraktion. Tadjib, äh, ansonsten, wenn er sagen würde, ich hätte gerne dafür 10 Euro und ich hätte dafür gerne 10 Dollar oder 10 Euro und 2 Dollar, das ist ja kein Problem. 10 Euro und 2 Dollar, das ist, das ist dann nicht mehr abhängig voneinander. Aber wenn du es mit miteinander vermischst, dann stellst du das in eine Relation und dann ähm, weiß man konkret am Ende nicht mehr, was man zu bekommen hat. Äh, denn wir müssen ja vergegenwärtigen, dass auch, äh, wir haben ja gesagt, wenn man einen Kaufvertrag eingeht, kann es sein, dass man den Musman äh, und den Thamman beides sofort austauscht. Das ist wohl der Normalfall. Aber es gibt viele Produkte, bei denen man den Musman austauscht und den Thamman erst bekommt. vielleicht am nächsten Tag, vielleicht erstmal die Hälfte, wenn man Ratenzahlungen macht, ja, muss denn das hat man auch nicht gleichzeitig aushändigen. Und wenn ich ähm, dann die Sache mit den Währungen ins Spiel bringe, kann sich dadurch vieles äh, verändern, weniger als wenn es eine einzelne Währung ist, ja, also bei einer einzelnen Währung wäre diese Sache unproblematisch. Wie democher, das waren verschiedene Beispiele für ein und dasselbe. Ähm, jetzt gibt es noch in diesem Zusammenhang ein paar Themen die nicht direkt etwas mit der Bedingung des Thamen zu tun haben, aber sie werden von manchen Gelehrten an dieser Stelle erwähnt, weil sie an dieser Stelle am besten passen. Und zwar das sogenannte Thema, eins davon ist das sogenannte Thema des Tas'ir. Tas'ir Tas bedeutet, dass man Preise festlegt. Und gemeint ist, das hier jemand, der die Macht hat, Preise festzulegen, Preise anderen Leuten festlegt. Also es geht, nicht um den jetzt, um nicht, geht jetzt nicht mehr um den, den, den Käufer und den Verkäufer, diese beiden Muta'aqid, es geht nicht mehr um diese beiden, denn die können untereinander festlegen, oder der Verkäufer kann ja seine, seine Preise festlegen, wie er möchte. Sondern es geht beim Tas'id jetzt darum, dass äh, zum Beispiel der Machthaber oder Machtinhaber, der, der Regierende eines Landes, äh, dass er bestimmte Preise festlegt. Das hat man auf Arabisch Tas'ir und dafür gibt es einen Hadith des Propheten sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam und zwar äh, es ist, äh, berichtet Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu äh, Aza ya Allah, ghala si lana. O Gesandte Allah, die Leute haben die Preise hochgetrieben äh, lege du sie fest denn ihr wisst, wenn der Prophet alayhi wa sallallahu einen Preis festlegen würde dann wäre es Schar'ah. Und wenn es Schar'ah ist, dann kann niemand äh, ihm da widersprechen, alayhi sallallahu alayhi Auf jeden Fall, O Gesandte Allah, die Leute haben die Preise hochgetrieben, lege du sie fest. Denn äh, ihr wisst, es gibt ja ein, ein, ein, ein äh, wenn Brot äh, oder Wasser oder Angeloum, die Grundnahrungsmittel zu teuer werden, dann ist es ein Nachteil für die, für die, für die Menschen. Deswegen kamen sie zu ihm, sagten, O Allah, lege du die Preise fest. Da sagt der Gesandte Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allaha huwal musarr alqabit albasit arraziq wa anni la arju an alqa Allaha wa laysa ahad minkum yutalibuni bi madlamihi fi thaman wa la mal sagte wahlich Allah ist ich stecke erst den Hadith so vor wie er ist und dann erkläre ich was dazu Allah ist al Allah ist al Allah ist al Allah ist versus arraziq was ist Ar-Raziq? Denn einer der Namen Allah azzawajal ist Ar-Raziq bekannterweise. Aber bei diesem Hadith wird klar, dass auch einer sein namens ist Ar-Raziq. Und ich hoffe mir, sagt der Professor, ich hoffe mir Allah anzutreffen, ohne dass jemand von euch sein Recht von mir in Bezug auf Blut oder Vermögen einfordert. Also, versuchen mit dem Hadith noch zu verstehen. Sie wollen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa die Preise festlegt. Da sagt er, Wahrlich, Allah ist al-musa'ir. Und al-musa'ir ist also der der die Preise festlegt. <lacht> Allah der die Preise festlegt. Und das bedeutet äh, nichts anderes als dass ich habe nicht ein Recht äh, äh, die Preise für euch festzulegen sondern wie Allah es bestimmt hat, so soll es geschehen. Also lasst die Leute untereinander die Preise festlegen. Und ihr wisst, der Preis wird sowieso in der Wirtschaft immer festgelegt durch Angebot und Nachfrage. ja Und das ist ein Automatismus, der äh, schon immer da war und der Prophet s.a.w. wollte nicht in diese Sache eingreifen. Warum? Weil er sagt am Ende, ich möchte nämlich Allah antreffen. Ich hoffe, dass ich eines Tages, wenn ich Allah treffe, dass keiner von euch zu mir kommt und sein Recht einfordert, weder in Bezug auf Blut noch in Bezug auf irgendein Vermögen. Blut heißt, dass ich zum Beispiel jemandem zu Unrecht getötet habe und Vermögen ist, dass ich jemandem Unrecht getan habe, indem ich zum Beispiel die Preise festgelegt habe, die einen dadurch benachteiligt habe zugunsten der anderen. Ja? Denn wenn du die Preise festlegst, dann ist ja klar, dass der Händler normalerweise davon, äh, dadurch benachteiligt wird. Vielleicht profitiert äh, der, der Käufer, aber mit welchem Recht lässt du den Käufer profitieren und den Verkäufer, was äh, das einen Nachteil erleiden? Und umgekehrt genauso. Und deswegen, dadurch, dass der eine die Preise höher macht, äh, macht der andere die Preise niedriger. Dadurch wird der andere wird gezwungen, die Preise auch niedriger zu machen und so weiter und so fort. Wie gesagt, dieses Prinzip von Angebot und Nachfrage funktioniert und da braucht man nicht eingreifen. Sobald du eingreifst, kann es sein, dass du einem von beiden Unrecht tust. Deswegen sagt, Allah ist Al-Musa'ar. Allah ist derjenige, der die Preise festlegt. Er sagt, Allah ist auch Al-Qabid. Qabid, liebe Geschwister, ähm, bedeutet wortwörtlich, äh, oder eine der Bedeutungen ist, dass man seine Finger einzieht. Yaqabada bedeutet, seine Finger einzuziehen, daraus eine Faust zu machen. Und Allah, subhanahu Bezug auf versus den, den Rizk und in Bezug auf die Preise, bei denen es hier geht und um, um die Versorgung, also den Rizk, den es hier geht, ist es Allah subhanahu wa ta'ala, der eben diesen Qabd macht und das hat zur Folge, dass eben der Rizk verringert wird. Das heißt, Allah subhanahu ta'ala macht den Qabd und dadurch werden manche Leute weniger Rizk bekommen. Und Allah ist Al-Basit. Al-Basit ist das Gegenteil. Al-Basit bedeutet, seine Finger zu spreizen, seine Hand zu öffnen, ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala al-basid und dadurch werden die Leute weniger Rizk bekommen. Das also er will damit sagen, diese Geschichte von Rizk mehr und Rizk weniger ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala betrifft und ich mische mich da in, auch nicht ein, nicht einmal im Festlegen der Preise. Und ar-razaq oder ar-raziq, das ist er subhanahu wa ta'ala, das ist sozusagen, yani, man sagt, atful khas al-al-am oder al-am al-khas in diesem Fall, Das bedeutet nachdem Allahs die erklärt hat das er al musa dass er al qab er al bahdas all das bedeutet was er ist ar-rasiq al all das bedeutet er ist al rasiq okay das heißt ähm, und deswegen sagte er, ich hoffe mir bei Allah Subhanahu dass ich ihn antreffe ohne dass jemand von euch sein Recht von mir in Bezug auf Blut oder Vermögen einfordert also ähm, dieser Hadith sagt erstmal ganz klar Äh, dass es nicht der Fall ist. Das ist, würde man aus dem Hadith direkt verstehen. Und deswegen entnehmen wir auch diesen Hukum aus diesem Hadith. Und zwar, dass eben das Festlegen der Preise seitens des Machtinhabers haram ist. Denn wenn nicht einmal der Prophet s.a.w. das gemacht hat, dann dürfen auch andere Leute das nicht machen. Also noch einmal, es geht darum, dass jemand für andere Leute die Preise festlegt, mit dem er nichts zu tun hat. Okay? Ich kann für mich meine Preise festlegen, ich kann in meiner Firma die Preise... Das ist mein Machtbereich, das ist kein Problem. Aber ich kann nicht anderen Leuten vorschreiben, wenn ihr Bücher verkauft, wenn ihr Häuser verkauft, wenn ihr, dann dürft ihr das nur machen zu einem bestimmten Preis. Diese Festlegung ist äh, grundsätzlich nicht gestattet. Und ähm, das ist auch zu entnehmen aus der Ayah im Koran, wo Allah Azzawajal sagt, يَا أَيُوهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Das heißt, verzerrt euer Vermögen nicht auf nichtiger Weise untereinander. Denn sobald ich den Preis festlege und einen dadurch benachteilige, das bedeutet, einer bekommt Geld, oder muss man zu Unrecht, weil der andere ist damit nicht zufrieden. ja Und zu Unrecht etwas zu bekommen, bedeutet es eben auf Unrechtsame, auf nichtige Art und Weise zu verzehren. Und, Manche äh, Gelehrte äh, sind der Ansicht, mög Allah ta'ala mit ihnen äh, zufrieden sein, dass diese Angelegenheit äh, erlaubt ist seitens des Machtinhabers äh, im Notfall. dass also Wenn es Bedarf gibt oder einen Notfall gibt, dass dann der Machtinhaber das Recht hat einzugreifen, äh, äh, weil dadurch ein Schaden in Stunde für die Bevölkerung. Wenn also plötzlich Nahrungsmittel zu teuer würden, weil die Händler sich äh, zusammenschließen und äh, weiß das bestimmte Preise untereinander ausmachen, dass dadurch der Machtinhaber eingreifen kann und sagen kann, ihr dürft das Brot, das Wasser, das Getreide, bestimmtes Obst nicht mehr für, nicht mehr verkaufen als für den Preis so und so, weil es eben einen Schaden gibt. Und wenn jemand argumentieren würde, dadurch kommt aber doch der Verkäufer zu Schaden, weil er könnte es ja teurer verkaufen, da sagen wir, das ist richtig. Aber der Schaden, den der Käufer erleidet, ist in diesem Fall zu äh, vernachlässigen, denn er ist geringer als der Schaden, den eine ganze Stadt oder ein ganzes Dorf oder ein ähm, eine ganze Bevölkerung erleiden könnte. Insofern ist das eine Eine Ausnahmeregel, wie man so schön sagt, Ausnahmen bestätigen die Regel Das bringt uns gleichzeitig auch zu einem anderen Thema, was direkt mit diesem Zusammenhängt und auch an diese Stelle passt, ist das Geschichte, die Geschichte von Monopolen auf Arabisch, Ehtikar. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sagt in einer Überlieferung, in Sahihmus, er sagt, Das heißt, nur ein Sünder monopolisiert. Nur ein Sünder monopolisiert. Insofern... Äh, ja, erst was verstehen wir unter k was verstehen wir unter äh, monopolisierung darunter verstehen wir dass jemand ein produkt wie zum beispiel ein bestimmtes nahrungsmittel äh, aufkauft es dann zurückhält bis die preise steigen und dann erst äh, wieder das produkt äh, äh, wer es äh, dem markt freigibt und äh, aus diesem äh, wäre es der ähm, ähm, verheißt es äh, hadith ergibt sich des profeten sallallahu alaihi wasallam ähm äh, dass diese form von ihtikar diese form von monopolisierung verboten ist denn er hat es klar gesagt la ihtakiru illa khatib die meisten gelehrten allerdings rahimahullahu taala sind der ansicht dass es beim ihtikar nicht um alle sorten von waren geht äh, sondern nur eben um nahrungsmittel weil dadurch auch der größte Schaden entsteht. Und sie beziehen sich dabei auf eine Überlieferung, die dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, zugeschrieben wird, die allerdings umstritten ist. Er soll gesagt haben, <lacht> Das heißt, wer die Nahrung den Muslimen vorenthält, dann wird Allah mit Lepra und Pleite klagen äh, Und äh, diese Überlieferung ist umstritten, Uh, und deswegen, uh, wie heißt es, können wir diese Überlieferung grundsätzlich vernachlässigen und bleiben dabei, dass allgemein dass, uh, das Monopolisieren, uh, dadurch kommt ein Schaden für die uh, für die Leute zustande, egal ob es um Nahrung geht oder ob es um Kleidung geht oder ob es um uh, Brennstoff geht oder um was auch immer. Es gibt viele andere Sachen außer Nahrung, die auch für die Menschen wichtig sein können. Und was für dich nicht wichtig ist, ist vielleicht für den anderen Äh, besonders wichtig, äh, auf der er seine Existenz aufgebaut hat. Das heißt, es geht nicht hier nur um nahrungsmitteln Und äh, das die erste Begründung. Die zweite Begründung ist, dass ähm, wenn wir den Hadith, selbst wenn wir den Hadith als authentisch bezeichnen würden, wie manche Gelehrte das gemacht haben, dann, ähm, wenn wir ihn verinnerlichen, verinnerlichen aus, aus einer Perspektive des Usul, dann äh, begründet man hier nicht mit dem Mantur, sondern mit dem Mafum. Denn der Prophet sallam, hat von Nahrungsmitteln geredet, aber er hat nicht alles andere ausgeschlossen. Und deswegen, wer sagt, es geht nur um Nahrungsmitteln wegen dem Hadith, der begründet sich auf den Mefhum und nicht auf den Mantok. Und diese Art der Beweisführung äh, in diesem Zusammenhang ist ähm, äh, äh, ist im Vergleich zu der allgemeinen Aussage des Propheten, sallam, la illa das ist heißt, nur ein Sünder monopolisiert, er kann dieser Beweisführung nicht standhalten. und deswegen lautet die Regel, wenn wir eine mafon Beweisführung haben, sie aber einem einer Ahm Aussage widerspricht, dann äh, entfällt diese mafon Beweisführung und sie hat keine Bedeutung. Insofern äh, gilt diese Angelegenheit äh, zu äh, wie heißt das äh, für alle Nahrungsmittel nicht nur äh, für alle Waren und nicht nur für Nahrungsmittel, Allah weiß am besten Bescheid. Ähm, auch in diesem Zusammenhang ähm, ist was äh, interessant zu betrachten wie wäre es, wenn jemand einen Kaufvertrag eingeht ähm, und dieser Kaufvertrag ähm, zwei gleichzeitig beinhaltet? weil wir haben jetzt gesehen wir haben sieben verschiedene Bedingungen für Kaufverträge erwähnt und die Frage ist jetzt wenn jemand zwei Kaufverträge macht, der eine ist erlaubt und der andere ist verboten. aber sie werden beide in, sie beide Kaufverträge werden, auf einen Schlag gemacht, in einem Kaufvertrag erwähnt. Erst einmal zur Verdeutlichung. Das heißt also, wir haben zum Beispiel zwei Thaman und zwei äh, Musman. Okay? Ähm, oder eben nur ein Thaman und zwei Musman oder umgekehrt. Äh, das sind alles Arten von zwei verträge in einem. Darüber geht es auch an die mit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Was wir nicht meinen, ist, dass wir gleichzeitig zwei Kaufverträge abschließen. Damit haben wir kein Problem. Es geht um diesen berühmten Hadith, Das heißt, wortwörtlich übersetzt, der Prophet hat zwei Kaufverträge in einem verboten. Aber was wir nicht damit meinen, ist, dass zum Beispiel, ähm, du gehst äh, einen Kaufvertrag ein Und du sagst, ich kaufe das Produkt A für 5 Euro und ich kaufe das Produkt B für 10 Euro. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil wenn du in einen Supermarkt reingehst, aber das heißt weil, aber ich meine, das ist die Realität. Wenn du in einen Supermarkt reingehst und äh, du kaufst äh, den Einkaufswagen voll, dann dann ist für jeden einzelnen für jedes einzelne Produkt ist ein bestimmter Preis festgelegt. Das heißt in Wirklichkeit, auch wenn du am Ende nur 100 Euro bezahlst mit einem Schein, In Wirklichkeit zahlst du 20, 30, 40 Produkte und du bist bei jedem einen eigenen Kaufvertrag eingegangen. Und der Beweis, wenn eins von diesen Produkten, das du gekauft hast, sich im Nachhinein herausstellt, dass es kaputt ist, nicht funktioniert oder abgelaufen ist, falls es ein Nahrungsprodukt ist, dann gehst du zurück und tauschst du nur dieses eine um und du hast nicht das Recht, alle Produkte, die du gekauft hast, wieder zurückzugeben, sondern nur diesen einen. Deswegen gehst du gleichzeitig 50, 100 mehr oder weniger Kaufverträge gleichzeitig an, je nachdem, wie lange dein Kassenzettel ist. Insofern, das ist nicht das Problem. Das heißt, wenn du ein für jeden Thamann, für jeden muss man einen klaren Thamann hast. Für jeden muss man einen klaren Thamann hast. Das Problem ist andersherum. Das Problem ist, wenn zum Beispiel nur ein Thamann erwähnt wird, Denn wenn ich viele Muslimen habe und ich habe nur einen Thamen, der erwähnt wird und der Kaufvertrag wird fasst, was mache ich dann? Das ist das Problem. Ähm, am Ende natürlich, wenn ich eingekauft habe, zahle ich genau einen Preis, aber das ist ein Gesamtpreis, der sich zusammen zählt, äh, der, zusammen, äh, was ist, äh, der, der insgesamt sich aufsplitten lässt durch meinen Einkaufszettel. Für jedes Produkt zahle ich so und so viel Euro oder Cent. Insofern ist das zwei Paar Schuhe. Es geht hier darum, dass jemand sagt, wenn du dieses Produkt kaufst und dieses Produkt kaufst, dann zahlst du zusammen für beide 5 Euro. Wenn du das alleine kaufst und das alleine kaufst, zahlst du einen bestimmten Preis. Wenn du aber beide zusammen kaufst, dann ähm, wie heißt das, zahlst du insgesamt, also wenn du alles einzeln kaufst, zahlst du 5 und 5, aber wenn du beides zusammen kaufst, zahlst du zum Beispiel nur 9 statt zehn, ja? Dann hast du nur noch einen Dhamman für zwei Musman und das Problem ist jetzt in diesem Fall, was ist, wenn der Kaufvertrag ungültig werden sollte? Wie sollen wir dann eben äh, damit umgehen? Und äh, die die Antwort lautet eigentlich ganz einfach, wir schauen, was diese Waren in der Regel kosten würden und teilen dann der wer heißt, äh, äh, heißt es teilen dann jedem ähm, äh, jedem muss den entsprechenden prozentualen anteil des summern der bezahlt worden ist zu einfaches beispiel wie, wie ich gerade eben gezeigt habe äh, dass äh, er kauft produkt zwei produkte produkt a und produkt b zusammen für <lacht> für neun euro äh, wenn man es einzel kaufen würde dann würde das eine 5 kosten, das andere auch 5 kosten. Also ist ein Verhältnis von 1 zu 1, darum geht es. Also sollte ähm, der Kaufvertrag Bezug auf eines der beiden Produkte ungültig werden, dann weiß ich, dass ich genau die Hälfte des Preises ähm, äh, nicht zurückverlangen darf, weil eben das eine Produkt in Ordnung. Ja. Beispiel dafür, jemand kauft zwei Autos gleichzeitig und sagt, ähm, normalerweise würdest du 50.000 und 50.000 Euro bezahlen, diesmal zahlst du aber... insgesamt nicht 100.000, sondern zahlst nur 90.000 Euro. Okay? So, der kauft beide Autos und dann geht er nach Hause und merkt, er, das ist ein Auto, das funktioniert gar nicht. Dann hat er das Recht, das Auto zurückzugeben ja? oder beziehungsweise ein gleichwertiges Verlangen und so, aber das ist ein anderes Thema. Aber entscheidend ist, dass wir müssen ja jetzt wissen, sollten Sie sich einigen, den Kaufvertrag rückgängig zu machen, dann müssen wir ja wissen, welches von beiden Äh, es, äh, oder, oder wie viel das eine Produkt wert ist, wie das andere Produkt wert ist. Also schauen wir, wenn sie einzeln für den gleichen Preis verkauft würden, dann eben steht ihm die Hälfte des Betrages zu. Ähm, und und sollte an, äh, und umgekehrt sollte ähm, zum Beispiel der eine, das eine Auto normalerweise 50.000 kosten, das andere 60.000 kosten, ja, zusammen verkauft für, äh, wer heißt es, für statt 110.000 Euro hat es für 100.000 Euro verkauft. dann eben ist das Verhältnis 5 zu 6. Ja, dann musst du eben den entsprechenden Anteil äh, ausrechnen. Und dann, also das heißt, das eine ist dann 5 Sechstel, äh, wer weiß es, äh, sollte man immer noch rechnen. Auf jeden Fall rechnen man den entsprechenden Anteil aus und dann kommt man eben auf den prozentualen Anteil, den man zurückbezahlen sollte. Und Allah Azul weiß am besten Bescheid. Ähm, das heißt also, wir haben hier zwei Verträge in einem, aber, ähm, Wir haben zwei Verträge in einem und wie würde man dieses Problem normalerweise lösen müssen, äh, den man einfach für beides einen Preis nennt? Dass man eben sagt, guck mal zu, du kaufst beides zusammen für den Preis so und so, aber sollte im Falle eines Falles äh, der eine Kaufvertrag ungültig werden von beiden, dann ist eben das... äh äh Sohn so viel Euro werten das andere Sohn so viel Euro wert. Ja, das ist ja gar kein Problem, weil ich kann ja kann ja sagen, wenn du die zwei Produkte einzeln kaufst, dann kostet das 50.000, das 50.000, aber ich verkaufe dir beide zusammen für 80.000. Das heißt, ich gebe dir insgesamt für das Sohn so viel Prozent und das Sohn so viel Prozent. So schon hast du das Problem gelöst, ja Das ist auch in der Realität wahrscheinlich äh, der Fall, aber unser Problem ist ja, wenn dieser Vertrag ohne klare Benennung des Themen ausgemacht worden ist und wir nachher einen Konflikt haben, möchten diesen Konflikt wieder lösen. Also schauen wir, was der Preis normalerweise in diesem Zusammenhang gültig wird. Eine weitere Form, zwei Kaufverträge in einem zu machen, werden wir uns noch anschauen. Nachdem wir verschiedene Und ähm, äh, nachdem wir jetzt wissen, wie ein Kaufvertrag zustande kommt, ähm, hat die islamische Scharia auch bestimmte Kaufverträge verboten. Ähm, und diese Kaufverträge, die verboten worden sind, sind deswegen verboten worden, weil sie entweder zu einem Schaden führen oder zu einem Schaden führen können. Diese zwei Wahrscheinlichkeiten gibt es. Da die verbotenen Kaufverträge von ihrer Anzahl her eingeschränkt sind, macht es Sinn, sich mehr über die Verboten zu unterhalten, als über die Erlaubten zu unterhalten, die ja grenzenlos sind. Eine dieser verbotenen Kaufverträge ist der Bay'a-Vertrag ah nach dem Gebetsruf am Freitag. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, يَا اِوَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَا لِسْصَلَاتِ مِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا Das heißt, dengemäß übersetzt, Odiya glaubt, wenn zum Gebet gerufen wird am Freitag, dann eilt zu Allahs Gedenken und lasst den Bay'ah. Also hat uns Allah subhanahu ta'ala die Bay'ah-Verträge nach dem Gebetsruf am Freitag verboten und daraus, die erste Frage, die wir uns stellen, um welchen Gebetsruf am Freitag geht es? Und, äh, denn am Freitag haben wir viele Gebetsrufe. Wir haben vor Wir haben ziemlich genau sieben Gebetsrufen. Warum sieben? Naja, weil wir haben beim Fajr zwei und beim Freitagsgebet auch zwei. Richtig? Aber da natürlich der Freitag sich dadurch auszeichnet, dass das eben dort das Freitagsgebet stattfindet und dort der siebte Adhan stattfindet, der ansonsten an keinem anderen Tag stattfindet, geht es um speziell diesen Adhan. der am Freitag stattfindet, speziell. Aber nicht um den äh, weiß zusätzlichen, sondern um denjenigen Adhan, den der Imam, äh, es, äh, der ausgerufen wird, nachdem der Imam die Kanzel bestiegen und die Leute begrüßt hat. Insofern geht es hier um den zweiten Adhan. Ähm, warum kann es nur um diesen zweiten Adhan gehen und nicht um den ersten Adhan? Ihr wisst, es ist eine Sunnah. von Uthman, an dem die Muslime sich schon immer halten, seit seiner Zeit bis heute, dass, dass, dass es eine Sunna ist, am Freitag einen zusätzlichen Adhan vor dem eigentlichen Adhan auszurufen. Und ähm, wie gesagt, dieser Adhan ist, ähm, oder der eigentliche Adhan ist derjenige, der ausgerufen wird, nachdem der Imam die Kanzel bestiegen hat. Der zusätzliche Adhan wird vorher ausgerufen, den hat Uthman radiyallahu ta'ala eingeführt, nachdem die Leute äh, viel wurden in der Stadt und dann hat er in der einer Stelle in Medina als Zaura jemanden Beauftragt den Adhan aufzurufen, damit die Leute zum Gebet rechtzeitig erscheinen. Und dieser äh, dieser Adhan ist sicherlich nicht gemeint, warum? Weil dieser kann, den gab es zur Zeit des Propheten sa sallam noch gar nicht und zur Zeit von Abu Bakr auch nicht und zur Zeit von Umar auch nicht. Den gab es erst zur Zeit von Uthman. radiyallahu ta'ala anhu und danach fand die Gelehrten sich darüber einig, dass dieser Adhan eine Sunna ist und beibehalten wird, egal ob man sich in Medina befindet oder außerhalb von Medina befindet, egal ob es eine große Stadt ist oder eine kleine Stadt spielt alles gar keine Rolle. Keiner von ihnen hat keinen Unterschied gemacht in diesen Angelegenheiten. Insofern geht es aber hier bei diesem Verbot der Wehrverträge ah nicht um diesen von Uthman radiyallahu anhu eingeführten, sondern um den von äh, den es schon zur Zeit des Propheten gab, alayhi wassalam. Insofern sobald der moadzin allahu akbar ausruft ist der ist das eingehen eines bärvertrages verboten und was bedeutet konkret das eingehen eines bärvertrages das heißt der Ijab und der kabul über den wir gesprochen haben Ijab haben wir ist diese ist meistens vom verkäufer dieses angebot das er macht und kabulbul ist die angebotsannahme seitens des käufers das ist meistens der fall weil der verkäufer sagt, ich verkaufe dieses Produkt für so und so viel, also macht ein Angebot und der andere nimmt dieses an. Das ist normal die Reihenfolge, sonst kann es natürlich auch andersrum sein. Aber dieser Ijab und Kabul darf also nicht mehr stattfinden. Das heißt, sobald dieser nach Allahu Akbar anfängt, ist das verboten. Und, sobald, und sollte dieser vor Allahu Akbar stattfinden, ist dieser gültig. Warum ist das wichtig? Weil es könnte ja sein, dass jemand sagt, ich gehe einen Kaufvertrag ein, Ijab und, Kabul, und um, äh, heißt es wenn das Jum'ah-Gebet um äh, 1 Uhr mittags stattfindet, äh, geht es um 1 vor 1 äh, ein und äh, dann hört er den Adhan äh, rufen, aber weder der Saman noch der Musliman wurden ausgehändigt. Und jetzt ist die Frage, darf man das dann noch oder nicht? Antwort, wenn dieser Ijab und Kabul vorher gemacht worden ist, darf man es, weil das ist der eigentliche Kaufvertrag. Wenn der Ijab und Kabul erst hinterher gemacht wird, dann ist wäre es eben äh, verboten. Äh, zu berücksichtigen ist, dass dieses Verbot ähm, nicht so allgemein äh, ist, sondern es gibt äh, Einschränkungen, die wir machen müssen. Einschränkung Nummer eins in Bezug auf die Personen, die diesen Kaufvertrag eingehen, Denn es kann sein, dass es für den einen von beiden verboten ist und für den anderen erlaubt ist. Wie zum Beispiel, wenn Und es kann auch sein, dass für beide verboten ist, es kann auch sein, dass für beide erlaubt ist. Das einfachste Beispiel ist, wenn wir uns anschauen, für beide verboten nach dem Adan ist, wenn zwei Männer, die zum Freitagsgebiet verpflichtet sind, diesen Kaufvertrag eingehen. Erlaubt wäre es für beide, wenn zwei Frauen den Kaufvertrag eingehen, nachdem der Adan ausgerufen worden ist, oder man begonnen hat, ihn dann auszurufen und für den einen Verbot, und den anderen erlaubt, wäre es, wenn es ein Mann ist und eine Frau ist. In Bezug auf die Beispiele vor Warum? Weil eine Frau ist ja vom Freitagsgebet, es ist befreit von der Pflicht des Freitagsgebetes. Dann kommt noch hinzu, dass es bei diesem, beim Sinn dieses Verbotes darum geht, dass man vom Freitagsgebet abgehalten wird. Denn sobald da sobald der, der, der zweite Adhan ausgerufen wird, ist man verpflichtet zu kommen zum Freitagsgebet. Also jeder Muslim, der zum Freitagsgebet verpflichtet ist grundsätzlich, wann tritt diese Pflicht in Kraft? Ab wann muss er letztendlich entscheiden? Weil ich z.B. heute ist äh z.B. heute ist Donnerstag. Die Sonne ist untergegangen, also eigentlich ist schon Freitag. Islamisch ist heute jetzt schon Freitag. Ich bin zum Freitagsgebet verpflichtet zu kommen. Ja, aber wann muss ich kommen? Muss ich jetzt schon hingehen erscheinen? Nein, ich muss hingehend erscheinen, sobald der äh, zweite Adhan ausgerufen wird. Das ist der Zeitpunkt, an dem ich erscheinen muss, kommen muss. Ähm, und deswegen, wenn jetzt zum Beispiel, äh, wenn das der Sinn des Verbotes ist, haben die gelehrten sich gefragt, Tayyib, wa, was ist jetzt mit Kaufverträgen, die im Sinne des islamischen freitagsgebetes sind? Was was kann das sein? Zum Beispiel, jemand ähm, hat äh, weiß es seine Aura ist nicht bedeckt, Und er braucht Kleider, um seine Aura zu bedecken. Oder jemand, wenn er zu Fuß zum Freitagsgebet gehen würde, würde er das Freitagsgebet verpassen oder einen Teil davon verpassen. Also nimmt er sich ein Taxi und fährt dorthin. Denn natürlich, wie heißt es, ein Taxi zu mieten ist ein Ijara vertrag Aber manche Gelehrte betrachten Ijara-Verträge als eine Form von bärverträgen Deswegen erwähnen sie es dazu auch. Deswegen all diese Arten von Verträgen, oder jemand zum Beispiel kauft sich Wasser, weil er durstig ist, weil er weiß, wenn er im Freitagsgebet ist, und durstig ist, würde er sich nicht konzentrieren können auf das gebiet Und so weiter und so Das heißt, all diese Formen von von Kaufverträgen oder oder bärverträgen allgemein, die im Sinne des Freitagsgebetes sind, oder jemand zum Beispiel auf dem Weg zum Freitagsgebet ähm, Äh, Wer heißt es kauft sich Parfüm, um sich äh, um gut zu riechen für das Gebet und so weiter. Alles, was im Sinne des Freitagsgebet ist, ist kein äh, Grund es zu verbieten, sondern sind äh, erlaubte Weverträge selbst nach dem Adhan, nach, selbst nach dem zweiten Addan. Ähm, die Frage ist nun: Was ist denn, wenn wie jemand trotzdem solch einen Freitag, so, solch einen Kaufvertrag eingeht, dann würden die meisten Gelehrten äh, urteilen, dass dieser Kaufvertrag, ähm, wie heißt es, gültig ist, sahih ist, ähm, allerdings die entsprechenden Personen, die das eigentlich nicht machen dürfen, sündigen. Und äh, das, hängt, das hängt mit einer äh, bekannten Thematik aus, dem, aus der Wissenschaft der Aushol zusammen, dass die das Verbot, bezieht es sich auf den Kaufvertrag an sich oder auf eine Bedingung des Kaufvertrages oder hat es eigentlich mit dem Kaufvertrag an sich gar nichts zu tun, sondern um eine, äh, eine Angelegenheit, die nicht eine Säule oder einen, eine Bedingung des Kaufvertrages betrifft. Und das ist ja hier eindeutig der Fall, denn der Zeitfaktor, in dem der Bayer-Vertrag stattfindet, äh, ist keine Verletzung äh, eines, äh, eines Rücken des Bär-Vertrages, auch keine Verletzung einer Bedingung, äh, eines Schadts eines bär -Vertrages. Insofern ähm, gibt es keinen Grund, den bär für ungültig zu erklären, aber trotzdem sündigen diejenigen Personen, die solche Sachen machen. Wie sieht es mit anderen Verträgen aus? Andere Verträge, ähm, abgesehen von der Meinungsversicherheit bei Vermietungen, andere Verträge, sind hier auszuschließen, also sind nicht vom Verbot umfasst, nicht im Verbot inbegriffen. Also wenn zwei Leute zum Beispiel zur Moschee laufen würden und der eine zum anderen sagt, ich verheirate dir meine Tochter und der andere sagt, ich bin damit einverstanden, die Bedingungen sind dafür also erfüllt, die für einen Ehevertrag stehen, dann gilt dieser Ehevertrag, auch wenn das nach dem zweiten Adhan Zum Freitag, am Freitag äh, stattfindet. Das heißt, es geht also hier tatsächlich um ah Verträge und nicht um andere Arten von Verträgen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Äh, aus dieser Thematik, aus dieser Aya im Koran Karim, aus dieser Thematik, Thematik äh, Schlussfolgernd wir, dass die islamische Gesetzgebung äh, sagt, Mittel erhalten dasselbe Urteil wie ihr Zweck. Mittel erhalten, dasselbe Urteil wie ihr Zweck. Und deswegen, die islamische Gesetzgebung schaut nicht nur auf das, was man gerade tut, sondern auch, was sich daraus ergibt. Deswegen, der Ba'ah-Vertrag an sich ist ja nicht das Problem. Du kannst ja kaufen verkaufen. Das ist ja halal. Aber die Frage ist, was ergibt sich daraus? ach so Daraus ergibt sich, dass man das Freitagsgebet verpassen könnte oder ein Teil davon verpasst, wozu man eigentlich verpflichtet ist, also ist es verboten. Denn es führt zu Verbotenem, dann wird das, was halal ist, auch verboten. Ja? Insofern ist diese, ähm, äh, wer ist es, äh, Farabisch heißt diese Regel, die ich vorhin erwähnt habe, Al-Wasail, a Hukma Maqasidihah. Und dafür gibt es zahlreiche Beweise für diese Regel im Koran Karim des Sünders Propheten. Allah A.S. sagt zum Beispiel, وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِن Sie sollen, die Frauen, und sie sollen ihre Füße nicht aneinander schlagen damit nicht bekannt wird was sie von ihrem Schmuck verborgen tragen Zu dem Schmuck von Frauen gehören eben Ringe oder oder Fußreifen oder wie man auch man die nennen mag und diese Sachen, manche Frauen schlagen sie aneinander um Aufmerksamkeit zu erwecken bei den Männern und das ist eben eine Form von, wer äh, ist das Schlagen an sich ja nicht, das Problem Die Frage ist, was ergibt sich daraus? Daraus ergibt sich eben diese verbotene Form der Verführung und äh, alles, was zu Verbotenen führt, gilt ebenfalls als äh, verboten. Und deswegen äh, Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an anhu, hat ja diesen berühmten äh, Baum äh, in Hudaybiyah äh, absägen lassen oder abschneiden lassen, äh, unter dem der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, den Treueschwur angenommen hat von den Sahaba, die da, da, dabei waren. Und das ist ein, ein Allah hat den Baum sogar im Koran erwähnt. Allah sagte, dass diejenigen, die darunter den Treueschwur gesprochen haben, Allah mit ihnen zufrieden ist. Und der Prophet sagte, niemand, der unter dem Baum Treueschwur geleistet hat, wird in, in, in, ins Höllenfuhr eingehen. Das heißt also, wenn es andere Gruppen auf der Welt wären, außer die Muslime, die hätten diesen Baum wahrscheinlich verehrt. und in so einem heiligen Baum erklärt und dann Sachen daran gemacht, die Allah Subhanahu wa Taala missfallen. Und so ein Khattab sagt das, ist ein Baum, wenn dieser Baum dazu führt, dass Leute ihn anfangen anzubeten oder Segnungen von ihm zu ersuchen wollen, dann mache ich diesen Baum über weg und wir haben eh nichts mehr von dem Baum und der Baum war auch nicht denke, das das besondere war, das besondere war der Segen Allahs Subhanahu wa Taala in diesem Moment. Tayib Und dafür gibt es viele, viele, viele Beweise dafür, wie gesagt, dass man aufpassen muss, was sich aus einem äh, Vertrag konkret äh, ergibt. Und Allah Azzel weiß am besten Bescheid. Jetzt gucke ich ganz kurz noch mal nach, wie viel Zeit wir noch haben. Nah. Dann würde ich sagen, dass wir äh, an dieser Stelle nicht ein neues Thema noch, also das heißt neues Thema, es ist kein neues Thema, aber Und es gibt das nächste Thema für den nächsten Unterricht, inshallah ta'ala, die verschiedenen Formen. Wenn man zwei Verträge in einem macht, denn der Prophet, wie ich vorhin darauf hingewiesen habe, hat das verboten. Und die Frage ist, was meinte er damit, welche Formen gibt es da und wie gehen wir mit dieser Thematik um? Das ist etwas größer und das lassen wir, inshallah ta'ala, das können wir jetzt nicht in den nächsten paar Minuten machen. Möge Allah uns ein langes und nützliches Leben bescheren, dass wir inshallah äh, ta'ala das lernen dürfen. Allahumma amin. Wallahu ta'baraka ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.